Dan Kecentang Radek Yaman Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim tadarus bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Untuk kajian pagi ini kita awali dari surah Al-Mulk ya Ta'barok ayat pertama untuk bacaannya. Sedangkan untuk terjemah pergatanya kita masih meneruskan ayat ke-27 halaman 168 inayahnya ya. Baik sebelumnya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi wa lakal al Fatihah. Auzubillahi minasy syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إِنَّ هَذَا صُرَاتٌ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَةَ تَنْزِيلِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ Allahummarhamna bilqur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahma. Allah nazkirna mimma nasina wa, jahilna, wa lana hujjata ya rabbal 'alamin ya 'almal ghuyub fala yaqdub shay'a bima 'indih wa la yu'dhur taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya Baik, Ibu dan Bapa bisa dilihat terjemah perkata Inayah, jenis ke-10, juz ke-28, jenis ke-29. Ini kita sudah masuk ke juz ke-29, surah Al-Mulk, ya, Tabarok. Ini ada di halaman 168, surah ke-67. A'udzubillahiminasyobhanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُفَتْ سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ فَلَمَّا فَأَ مَكَّةَ كَتَبَ فَلَمَّا مَكَّةَ كَتَبَ رَأَوْهُ مَلَكًا مَلِيحًا مَلِيحًا زُلْفَى دَقَّتْ سِيءَتْ مَنْجَدِي بُرُقَ مِنْ جَلِئِ وُجُوهُ مَقَامِكُمْ Allah di, ya, kalau Allah di orang, kalau orang yang, kalau Allah di orang orang yang, kata Allah di tu yang, bisa juga kalau untuk Allah kan, enggak bukan orang. Allah di orang orang yang, kafaru mereka kafir, yang menunjukkan mereka nya waw alif ini kan filmadi, kafaru mereka telah kafir kan sudah terjadi, wakila dan kila dikatakan hada ini Allah di yang Ketum adalah kamu bihi dengannya pada nyata daun kamu meminta. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat muka orang-orang kafir itu menjadi buruk dan dikatakan kepada mereka inilah azab yang kamu dahulu pernah memintanya. Ngeyek, anginnya -nge -nge Ah mana mungkinlah ada azab kubur mana mungkinlah disiksa di akhir nanti. Kalau sudah meninggal, ya sudah saja. Nah ini, ini, ini loh ada siksaannya begitu. Qul ar'aitum in ahlakinya Allah huwa memma'iyya au rahimana. Fama yujirul min azabin alim. Min azabin alim. Kalau alim lain lagi nanti artinya. Ini alif alim. Qul ar'aitum in ahlakinya Allah huwa memma'iyya au kau majudirul kafirina min al-zabin alim. Kul katakanlah arahitum. Adakah kamu perhatikan? Doa akan dari melihat, tapi listen mananya memperhatikan lebih seksama. In ahlakani Allah. In jika ahlak ahlakani Allah membinasakan aku. Dan kata Allah ini Allah. Wa memaiya dan orang bersamaku. Aurahimana atau dia memberi rahmat kami. Faman. Fa maka man siapa? Maka siapa Yujiru menolong melindungi al orang-orang kafir Min azab dari azab alim yang pedih Jadi, Siapa lagi yang bisa menolong kamu Kalau dari siksa atau begitu Katakanlah Adakah kamu perhatikan jika Allah membinasakan aku Dan orang-orang yang bersamaku Atau dia memberi rahmat kami Maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih ada orang lain yang bisa melindungi manusia atau makhluk lain. Kul huarrahmanu amannai bihi wa'alayhi tawakkalna fasata'alamuna man huwa fiho balalim mudin. Kul katakanlah. Hua, dialah Allah al-Rahman yang maha pemurah. Amanna kami beriman bihi dengannya atau kepadanya kepada Allah. Wa alaihi Dan atasnya atau kepadanya tawakkalna, Kami bertawakal Kami berserah diri muna, Maka kelak kamu akan mengetahui Man, siapa, hua dia mubin, Dalam kesesatan yang nyata Katakanlah dialah Allah yang maha pemurah Kami beriman kepadanya Dan kepadanyalah kami bertawakal Maka kelak kamu akan mengetahui Siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kul ar aitum in asbahama ukum orang famayati kumbima imayin. Kul ar aitum in asbahama ukum orang gawang ifa gawang famayati kung ifa sapawi famayati kung bima madwajib untuk tafsir bima imayin. Kul katakanlah ara'aitum adakah kamu perhatikan in asbahama in asbahama ukum jika menjadi ma ukum air kamu wauran wauro masuk ke dalam tanah atau jadi kering faman maka siapa yang atiku mendapatkan kamu bima dengan air ma'in mata air mengalir Katakanlah adakah kamu perhatikan jika sumber air kamu itu menjadi kering di mana coba Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir kepadamu? Ini pertanyaan yang tak semua juga tahu ya Allah gitu kan. Itu terjemah perkatanya. Coba kita lihat kita uh, tafsirnya baru di sekitar ayat ke-16 ya. Nih, dilihat Ibnu Kasirnya. Alhamdulillahiminasyonfanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. <-tun> فأمنتم من في السماء أن يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كرَّبَ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيِّفَ وَقَهُمْ صَافَّاتِهِ وَيَقْبِيلٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang ataukah apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan bade yang berbatu maka kalau kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku ini kata Allah seperti itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya. Maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup di atas mereka. Tidak ada yang mena menahannya di udara. Selain yang maha pemurah. Kok bisa tidak jatuh gitu. Loh. Berkembang, nutup, kembang, nutup. Siapa yang nahannya? Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Nah, ini pun termasuk di antara kasih sayang dan rahmat Allah kepada mahluknya. Padahal dia mampu mengazab mereka disebabkan kekafiran sebagian dari mereka. Nah ini, Allah mudah aja kuasa tapi Allah memberikan kesempatan sampai di mana. Terutama orang yang beriman ya, itu saat melakukan kesalahan tidak langsung disiksa tidak langsung diceret, ada diberikan kesempatan untuk dihapus. Itu mau enggak bertobat gitu kan. Karena mereka menyembah selainnya di samping dia, tetapi sekalipun dia penyantun terhadap mereka dan memberi tangguh kepada mereka serta tidak menyegerakan azabnya kepada mereka sebagaimana yang disebutkan dalam firman lain, ini surat uh, Fatir ya ayat ke-45. Aduh Allahi min al rajim Walau yuakhir wahul nasa bima khasabu, mana teruk ala zahriha min dab. Dab, tetapi yuakhirhum ila ajal musamma. Fidaa ajalhum fa inna Allaha kana bi'ibadhihi basiro. Bisa dilihat ya, Surat Fatir. Ayat ke-45 Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat Miscaya dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini Tetapi dia Allah menangguhkan hukumannya Sampai waktu yang sudah ditentukan Nanti apabila ajal mereka tiba Maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya Demikian surat Al-Fatihir ya ayat ke-45. Kemudian di surat Al-Mulk ini ayat ke-16, a'amantu min fis-sama'i ayakhsifa bikumul ardu fa idza Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengunjur kirbalikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Yakni berguncang dengan hebatnya yang bergetar. Amin. Tumafisa mai ayur sirah. Alaiqum hasibah. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, yaitu angin yang menerbangkan batu-batu yang menghantam kalian, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain. Firman-Nya surah Al Isra. Ya dilihat. Surah Al-Isra bisa dilihat Surah Al-Isra ayat ke-68 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim afa amintum ay yakhfabi bikum janibal barri aw yursila 'alaykum hasiba thumma la tajidu lakum wakila Maka apakah kamu merasa aman dari Tuhan kamu yang menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun bagi kamu. Dilihat ya, dicatat surah Al-Isra ayat 68. Maka firman Allah yang lain, fasata'lamu kaifa nadzir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku yakni bagaimana keadaan peringatanku dan akibat yang menimpa orang yang menentang dan mendustakannya kemudian disebutkan firman berikutnya walakad ladina nyokoblihim dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya yakni umat-umat sebelum mereka dan generasi-generasi yang silam bagaimana kekenakan kekir maka alangkah hebatnya kemurkaanku maksudnya keinginan dan hukumanku besar lagi memedihkan terhadap mereka kemudian disebutkan dalam firman berikutnya awalam yarau ila pairi bahum saffati wayaqbidun dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka kok enggak jatuh Siapa yang menahan mereka? Burung-burung itu bisa terbang dengan membuka sayap, menutup sayap. Maksudnya ada kalanya burung itu mengembangkan sayapnya di udara dan ada kalanya yang mengatupkannya. Siapa yang menahannya? Siapa yang menyebabkan dia bisa terbang? Ma'umm siqohunda illo rohman. Tidak ada yang menahannya di udara selain Tuhan yang Maha Pemurah. Yaitu melalui apa yang telah Dia tunjukkan dindungan di udara bagi burung sebagai rahmat dan ke, kelembutannya innahu bikulli syai'in basir sesungguhnya dia Allah yang maha melihat segala sesuatu yakni hal yang bermaslahat bagi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah yang lain di surat an-nahl a'udzu billahi minasy syaithanir rajim awalam yarau ila at-tairi musakhkharati fi jawwi as-sama'i fi jawwi as masuk ya fi jawwi al-abram sam'i fi jawwi as ma yumsikuhunna illallah in fi zalika laayatil yu'minun allah mengugat Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Bisa dicatat? Surat An-Nahl ayat 79. Surah An-Nahl ayat 79. Itu dulu ya. Jadi kita sedikit demi sedikit paham. Surah Al-Mulk ini pertama diciptakannya kematian dan kehidupan untuk mengetahui menguji sampai di mana amal-amal manusia itu ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Wahual azizul ghafur. Kemudian Allah menciptakan tujuh lapis langit. Allah menciptakan bintang-bintang. Kemudian Allah menggugat bagaimana orang-orang kafir ini? Siapa yang akan menolong mereka? saat siksa Allah datang. Bagaimana memperhatikan burung-burung itu bisa terbang, kemudian burung itu membuka sayap dan menutup siapa yang menahannya? Kita kan sering baca ya ayat ini, bahkan di dawam, dibiasakan. Ya. ya, Rasulullah mengingatkan bahwa amal yang paling utama itu yang dawam adua muha wain kala walau sedikit itu kekal. Badan salat asar itu, setelah salat asar kita baca ah, Ar-Rahman, tabarroh. Uh, atau serutul kafi atau minimal uh, ya ini al-muluk ini ya tabarok, gitu baik <tuh> kami berikan kesempatan di 0812 kayaknya ya. ya yang mau mau infak mau infak pulsa ya untuk untuk baca ya silahkan ke 0812 8287881 tapi untuk yang lancar ya yang belum lancar uh, boleh juga tapi tidak tidak banyak barangkali dikasih satu ayat dan ada juga Pak Haris saya juga ingin ingin baca walaupun kelas B, Al-Muluknya ya cobalah ya baik kita coba Silahkan di 0812 8287881 kita coba dari ayat pertama lagi ya ini kalau kalau belum habis tafsirnya terus aja ya Saya nanti sudah habis kita coba asalamualaikum radio ibu dikecilkan follow radio ibu dikecilkan ya follow hmm. radio ibu dikecilkan di sana atau ya. dimat, dimatikan aja radio. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu. Dengan Ibu Alia. Ibu Alia dimana? di mana? Di Kono Kopi. Kono Kopi. Monggo silakan dari ayat yang pertama, Bu. Dari ya. mohon bimbingannya ya. Nah, sama-sama Ibu belajar kita ya. Ada di ayat yang pertama Ibu ya. Tabarak ya. ya. Dari dari ayat pertama lagi ya. Kabarokal ya. ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'il qadir. Itu dari ayat pertama. Iya. Ya. Ya. Ya. Baik, Mangga, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Bina gaya kedengaran. Bi ya. Bismillah, binya harus kedengaran. Bismillah gitu binya. Eh ah, ibu tadi bacanya cuma, Mila, -nya, -nya enggak, enggak kelihatan, enggak "Bismillahirrahmanirrahim." Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka alladhi biyadihil al mulku, Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Ya, yeah, terus. Ya, yeah, silahkan terus. Alladhi. Alladhi khalaqul mautawal hayata liyabluwakum, Ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul al Allah yeah. yang mencipta tujuh langit dan bumi, mana terafil pencipta langit dan bumi? Ibu saat alam ternyata saat mengucapkan alamnya ibu masih ditahan e, alamnya jangan ditahan, hala jangan ya. E, di, di saat alamnya tak dari tadi. Aladhi kholakoir jangan aladhi kholakal itu ya aliplamnya jangan ditahan. Matarofi khal khalkir jangan khall jangan ada e nya ya. Ah, dia ulang lagi. Iya. Mataro. Ulan, ulang. Berapa nah. bosan? Iya dari mataro. Matarofi khallkir. Nah masih masih masih tu. Ibu yang ibu baca gini. Ma tarofi khal jangan ada khal khol, khal khir lamnya jangan Hul. ditahan ya jangan khal khol. khal khal hal khalding khal khalnya jangan lamnya jangan ditahan ya ayo Ma masih ya nanti dilatih ya lamnya jangan ada qalqalahnya uh, kol lanjut ya tarji Farji al-basar hal taramya futur Farji al-basar hal, hal, hal taramya futur Tum farji al-basar qarratayn yaqlib ilayha Inggih saya kalau berhenti di situ harus ngulang ada tanah wakup di situ? Oh iya Ada tanah wakup? Tidak ada kan? Nah yeah. berhenti di situ boleh Tapi harus mulai Makanya kalau kuat jangan berhenti di situ Selamat oh, <tuh> Majel Besar kahatin Ya, kalib ilah Besar kasih atau, wahai Hasir, walakarziya Nasmaat dunia bimasa bihawat arna Rujulil Shioqin. Balik ke sana. Rujulil Rujum wa attadnaalahu ma'zab zahir. Baik, terima kasih ibu. Ya. Iya. Apa post ya? Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, marhamatullahi wabarakatuh. Baik di 8508128287881. Ibu sudah bagus, sudah lancar. Tinggal di alitnya, alit ibu masih ketahan ya. Hello, kah itunya. Jadi dilatih, dilatih lagi ya. Baik kita teruskan ayat yang keenamnya. Hmm, kita dari masuk kembali. Kita coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka di bu. Baik silakan. Ayat yang keenam ibu ya. Wallahu amin. Nafas aru. Baik silakan. Alhamdulillahi mina sya'ubanir rodi. بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كسروا بربهم عذاب جهنم ودئت المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي كفور فكان تتميز من الويض Kala ma urfiyaminya, saudara, tahu muatan itu. Alam yakinmu najir. Mereka berkata, "Tidak ada najir." Itu diulang lagi tidak, profesor? Uh, diulang sebaiknya kerana itu tanda wakoflah ya. ya. Walaupun ada yang menyatakan itu ada ada seperti yang lima tu. Ada yang menyatakan kata ada fa nggak ulang nggak apa apa. Tapi kalau mengulang juga lebih baik karena itu ada mul wakuf tidak boleh berhenti. berhenti. Hmm. Datuk Bapak. Datuk Bapak. Kalu bala fadja'ana nazirun faqazabna waqulna ma nazalallahu min syai' In antum illa fi dalalin kabirah وقالوا لو لا كنا نسمع او نقتل ما كنا في اصحاب السعير فعدروا بذنبهم فسوقوا الى اصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغداه وبالعشيه ليس خافا samar sedikit ربهم gitu il masih ketemu pak lalazin yahqawna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Jadi yang saya harapkan Yang kami harapkan adalah Kita membaca Al-Quran nya bagus Lancar Tajudnya bagus Artinya apa yang kita baca Walaupun mungkin baru secara global kita paham Oh tabarok itu al-muruk itu Isinya itu gitu kan Jangan sampai kita membaca Al-Quran Tapi tidak mengerti isinya Nah ini ya tentu mengerti isikan bukan hanya untuk sekedar mengerti karena Quran itu pedoman yaitu untuk diamalkan nantinya kan kita tidak untuk dibaca saja. Assalamualaikum. Ya kalau memang nggak punya pulsa ya jangan masuk kata ibu ya. Cuman mikol doang. Jangan itu mengganggu orang. Kalau masuk masuk aja. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu. Dengan ibu tidak berapa empat ya konsel lima eh tahu oh, oh, deh silakan ayat ke lima belas rajim Bismillahirrahmanirrahim hanya ini, ini baru bangun tidur jadi nggak keluar bis mil lahir ada ada kan ada ada tu itu tu الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قمشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَمِلْتُمْ مَعَ فِي السَّمَاءِ أَيَخْصِفَ بِكُمُ الْأَوْدَافَ هِيْ فَإِذَا أَمْ أَمْلَأُ ثُمَّ فِي السَّمَاءِ أَيُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمورُ أَمْ أَمْلَأُ ثُمَّ فِي السَّمَاءِ أَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ Wa la qad kazzabal ladhina min qablihim fa nakir Awalam yarau yaraw il qairu fawqahum saffat wa yaqbidu apa itu Isaroh eh, kisrah saffat apa itu mad lazim mutsaqqal kalimi mad lazim mutsaqqal kalimi fanya apa itu Mad asli. Mad asli. Ya, betul. Ma yumsikuhun. Ma yumsikuhunna illa rahman. Innahu bi kulli syai'in basir. Amman hazal huwa jundullakum yansurukum rahman. Amman hazal lazi huwa jundullakum yansurukum min dunir rahman. إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صغات مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Kali lama tashkurun Kul huwa Thursday Zaraakum fil Ardi Wa ilaihi tukharun wa kuluna Mata hadal Wa'adu in kuntum Saudikin dengan hadal itu kan dia hadal Wa yakuluna matahazal wa'adu In kuntum sadiqin Yang banget yang ingnya In, kun, in kuntum Itu Mana tadi Wa yakuluna matahazal wa'adu In kuntum Wa yakuluna matahazal قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نظير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا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 Ya tikung get the hmm. samaya tikung belum sempurna ih eh, bahasa tawinya ya iya assadallahu warahmatullahi wabarakatuh uh Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh nanti kapan hari ada saya pilihkan khusus untuk tajwid ya belajar tajwid sangat mudah sekali It, uh, Ibu Ani bisa dipersiapkan hari ini ada taklim di Asabri ya Setelah dari Asabri saya ada taklim di Multika Jadi tidak pulang ke rumah langsung ke sana Jadi buncit bunci empat ya bu Aisyah Jadi silahkan yang ingin hadir di Multika Kita ada wa, setiap Senin ya Bada surat zuhur. Kalau hari Rabu, setiap hari Rabu insyaallah Allah di Bidakara Di Masjid Al-Hidayah Itu uh, ya kita ada taklim Bakda salah tuhur juga. Walaupun sebentar sangat efektif, karena kita pakai alat, pakai komputer, pakai infocus. Ish menarik sekali ya. Jadi belajar itu yang susah sulit, enggak ada yang susah. Kalau belajar Tajud ya, jadi judul bukunya tidak ada alasan untuk tidak pintar Tajud. Iya, karena mudah lah. Coba aja buktikan. Kita tidak tidak ingin apa ya? Tidak ingin berkata berjanji, yang penting bukti. Silakan dibuktikan. Apa benar belajar Tajwid mudah? Mudah sekali. Tapi memang bacanya, nah, nanti kita akan memikirkan bagaimana memperbanyak bacaan. Kita ulang lagi dari ayat pertama, ya, dari ayat pertama Surah Taubah Al-Mulk. Pakar, tolong dong AIU-nya, AIU memudah ya, eh, mudah semua. Gimana? Yep. Jangan anggap sulitlah hidup itu, dijalani aja sudah disiapkan CD-nya, sudah disiapkan kasetnya untuk saudara-saudaraku tunanetra mualaf, silakan gratis diambil. Yang bukan tunanetra, bukan mualaf. Oh, saya sih mualaf tapi saya kaya raya. Ya beliin kasetnya lah. Beliin CD-nya untuk bikin perbanyak. Kita ingin berbagi-bagi sejuta kopi. Iya ya, mungkin berapa lah gitu lah. Hmm, saya bisa membuatnya alhamdulillah ya. Nah, dari mulai alatnya, dari mulai bacaannya Diproses, diedit, dibakar pakai Nero jadi CD, jadi kasetnya siap ya mengerjakan. Nah kayak gini kan? A i u ba u an ani a min al mu nima i an ani a babi ba ber Muban bin muban minar muban ba. Tadi tu bet tu ta ta ni bas husam kenapa ditahan ikhwa di situ ya dan mati ketemu sa Sesani sesa mina Muslimah, sesani sa. Jaji ju baje, ju jani jaja nama minar mo jani maji jaja jani ja. Hahihubah, Ya, silakan. Eh, uh, untuk kelas C ya, kelas C sekarang jadi kelas A ya. Ibu Fat, ni Ibu Fat juga Nima, Ani, Ibu Wiwi, Ibu Lia di Joglo ya. Ibu Samsudin, Ibu Samsia di Serpong sana ya. Saya ada Taklim tanggal 20 di Sawangan sana ya di Parung. Tanggal 20 pas tanggal merah uh, Maulid Nabi. Alah ya, betulan saya ada, ada belajar tahsin di sana ya. Di Parung yang ingin hadir silahkan di pila Parung kalau nggak salah dari pasar Parung masuk, tetep pom bensin ada di situ masuk lagi ke dalam jauh juga ya tapi tidak apa-apalah ya nggak hmm, ada yang jauh lah kalau dengan kendaraan dengan niat Insya Allah sampai baik kita ulang dari ayat yang pertama Ta'babarok ya silahkan kami berikan kesempatan di 0812 8287881 0812 8287881 Uh, bila boleh masukkan saran, kritik atau ingin bertanya, silakan ya. Uh, kalau ingin bertanya sebaiknya tidak SMS. Kalau ingin dijawab langsung ya, itu silakan ke 0812 828 7881. Baik, surah Al-Mulk, ayat ke 1 ya. Alhamdulillahirobbilalaihiminsya'iyunirrojiim. <tik> Bismillahirrahmanirrahim Tabarakal-Lizi biadhih al-Mulk, wahyu ala kulli shayin kadir. Bisa kadirunillahdi, itu ada non dun iwat, non sogir. Bisa juga al ya. al-lahdi. Al-Lizi khalq al-maut wal-hayat, liyabil wakum ayyukum ahsanu amala, wahyu al-Aziz al Hmm. Iya, Bu Rida biasa sudah hafal nih. Boleh Bu Rida ya? Waalaikumsalam. Eh, ya, radio ibu dikecilkan. Kalau mau radio ibu dikecilkan. Kalau mau radio ibu dikecilkan atau, iya betul. Kalau baca yang paling biasa beri hari oh, ini itu untuk umum sama siapa? Buka, uh, kalau yang umum di itu, yang untuk umum di multikannya ya, di multikah? Ya, tapi enggak. Ya tertutup itu ya. Hmm. Khusus untuk anggota. Ya betul. Oh ya. Nanti ya. ibu kalau yang ingin hadir dia. Ya. Baik. Baik. Nah. Nah ya, itu jadi kalau ini mau. Baik. Aiyah, terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali nanti kita izin dulu. Tapi yang ibu ingin hadir di Multika untuk umum, silahkan ya. Nah, kami berikan kesempatan. Hmm. Baik sudah ada yang masuk kembali, kami berikan kesempatan untuk ya. Bapak Ustad, kasetnya di, di rumah yatim ya setiap Sabtu dan Minggu tapi Sabtu dan Minggu di rumah yatim di belakang Stasiun Jati Negara di belakang Stasiun Jati Negara dekat Kantor RKM ini ya baik silakan untuk Ibu ini ada siapa lagi saya mesin oh iya ya Ibu Tati biasa beli oh, u saya di kelas C iya sudah bisa silakan <laughs> masuk ait kita lihat. Al-Ladhi mauta wal-hayatan yablukum ayyukum ahsan wa-ghamla. Wahyu ghafur Ait ketiganya. Al-Ladhi khalq sabah sabah Kita cuba. Ah. Assalamualaikum salah. Ada ibu dikecilkan ya? Mm -mm. Heeh. Oh, Siapa? Siapa ini? Volume radionya dikecilkan ya atau dimatikan aja, Ibu-ibu dengarnya di handphone. Silakan. Ya. Mau oh, yoga ya, Pak? Nggak enggak, silakan. Ee uh, um, a'udzu billahi minasyaitanirrajim. A'udzu uh, um, billahi minasyaitanirrajim. Nyamber. Nyamber ke tasjid. Eh, uh, um, ya. Yeah. Jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan, Bu. Bu, maknya jangan dipanjangkan. Satu alif pada aslinya. Tanza ro kallazi biyadihil wa huwa ala Jangan kebanyakan eh, mad aslinya cuma satu alif Ta barokallazi biyadihil wa huwa ala <Sangat> jangan buru-buru Bu ujar hmm. hukum kematian ya. jangan buru-buru <Sangat> jangan buru-buru tenang aja ya Allazi khalaqa ma huwa ta wa haya qali ya du wa aqwam ayu wa ahsana 'amala wa huwa 'aziz wa ghafur allazi ibu mad asli itu satu alif kalau mad asli kalau enggak mad asli yang mana Aa ah, ah, itu satu alif panjangnya ini bu ya. Alfi ko ko sabar samawat ya tiba jangan kepanjangan ibu satu alif saja ya. Alfi ko ko sabar samawat ya tiba Nah begitu. Terus nah taruh. Tu oh, ibu kepanjangan, ibu penyakitnya di situ tu. Ma taro, jangan kepanjangan. Ma dan taro tu sama aja panjangnya. Ma taro, ya. ma, taro ma taro, fi kalbi rahmanina mani Ma taro, fi kalbi roh mani Terima kasih Ibu Ibu sudah bagus Tinggal pada aslinya dikurangin panjangnya Sama alip lamnya Jangan sumarji alu. Jangan ada e-e-nya ya Ibu, -ibu sudah, sudah lancar membacanya Terima kasih Ibu Sayang waktunya mau habis Baik warahmatullahi wabarakatuh. Ada saran, ada kritik, ada masukan, atau ingin bertanya, silahkan ya ke 0812 8287881 0812 8287881. Silahkan. Ada juga Pak Hari tematiknya tiap hari dong ya nanti kita pikirkan ya. E, banyak sebenarnya materi-materi yang ingin kita garap ya ada tafsir, ada terjemah, ada bahasa Arab, ada ini satu-satulah ya, insyaallah tajuidnya juga nanti kita perdalam kembali melalui komputer barangkali ibu dan bapak yang sudah memiliki komputer nanti bisa mendapatkan dengan trik mudah tidak ada alasan untuk tidak pintar tajuid buktikan saja, mudah sekali dengan tulisan yang besar berwarna-warni tidak ada alasan untuk tidak pintar. Buktikan. Saya tidak tidak ingin janji. Yang penting bukti. Apa iya? Apa ungkapan saya ini? Coba dibuktikan aja silahkan. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Untuk besok, bisa dipersiapkan albayinah ya untuk plastiknya. Albayinah. Lam ya kun ali na kafaru. Yang ada waktu hari ini silakan datang ke Multika Di sana tiap hari Senin kita mengaji di Musola Al-Hidayah Terbuka untuk umum di Buncit 4 ya Itu tidak jauh dari Kulubudus itu dari Perapatan Mampang Yang ingin hadir ada sholat zuhur silakan. Terbuka untuk umum Terima kasih untuk semuanya Bila hitabik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sirman Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai. Baik kepada orang miskin, maupun kepada anak yatim dan orang tawanan. Surah Ad-Dahar, ayat 8. 97,9 FM, Radio Kayu Manisya Jakarta. RKM Radio Kayu